Këpë këpë këpë këpë Bismillahirrahmanirrahim Të nderuar shikues, selamun aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mirsë takohemi në këtë takim të radhës në shoqërimin tonë me artin e Mirsieljis kemi duke trajtuar një temë e cila është e rëndësishme veçantë ngasë ka të bëjë me një raport me një lidhje e cila është shumë e ngushtë, shumë e afërt mes njerëzve dhe kësaj soi të gjitha obligimet, të gjitha rregullat, të gjitha kërkesat që dalin prej asaj lidhje, s'ka dyshim se gjithashtu janë të veçanta. Fjala është për lidhjen maktësore, respektivisht për obligimet që dalin nga kjo lidhje, nga kjo marrëdhënie e çë kanë një kuptim të dyfisht. Përveqë e kanë kuptimin e lidhje së fort dhe funksionalin mes dy bashkështëve, gjithashtu e kanë edhe kuptimin e obligimeve të cilatë borojnë nga mësimet hyjnore. Kësisoj, gjdo bashkështë dhe bashkështëte, dheri sa i përmbushin obligimet që borojnë për eksaj lidhje, ata dojtë vazhdimisht të jenë të vetëdishëm se një kosishtë, përveqë që janë duke i përmbush obligimet në daj njerit t jan gjithashtu duke i përmbushur edhe obligimet që kanë ndaj krijuesit atyre. Dhe kur lidhja në këtë drejtim bëhet funksionale, edhe bëhet e mirë, atëherë ska dyshim se edhe Allahu Fuqiplot do të jetë i kënaqur dhe ai do ta kaplojë dhe do ta mbuloj atë martesën, atë familje me mëshirën e vet dhe bekimet e tija pa të pafundme. Kemë folur ndë rreth kaluarën për obligimet e përbashkëta që kanë të dy bashkortat. Pastaj kemi folur në një takim të veçantë edhe për obligimet e veçanta që ka burri ndaj gruas së vet dhe kësaj soi i ka ardhur randa që të flasim sot për obligimet që ka gruaja ndaj burrit dhe ndaj familjes në përgjithësi. Lidhja martësore është një lidhje shumë e veçantë. Është një lidhje me një vlerë dhe rëndësish shumë të madhe, shumë specifike. Allahu i madhruar është mbikëqyrë si i drejt për drejt i kësaj lidhje, nga se kjo lidhje bëhet me emrin e Allahut. Ma tje, edhe mnyra apo forma se si arrihet deri të kurorzimi i kësaj lidhje, s'ka dyshim se është form të cilën e ka trasuar i dërguari Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Mu për këtë, Allahu i madhruar ka dhenë shumë udhëzime se si duhet të silen partnerët, apo bashkë pjesëmarsit në këtë livje, bashkë shortët. Madje, prej e, udhëzimeve të shumëta instruksioneve, që ka dhënë Allahu i madhëruar në Kur'an, një kaptin e tërë në Kur'anin familarë të quahet suret të njësa, apo kaptina e grave. Dhe nëse e ledzojmë këtë kaptin, do të vërem se vërtet ka e, regula udhëzime të mrekulueshme, për grat se si duhet ato të sillen duke filluar nga jeta bashkëshortore, pastaj trashëgimia, pastaj rregullat që janë specifike vetëm për grat e çe referohen ibadetit të tyre, namazit të tyre, e kështu me radhë, kështu me radhë. Në këtë kontekst, patjetër duhet të fokusohemi te obligimet që ka gruaja si individ në bashkësinë familjare apo në bashkësinë bashkëshortore gruaja, femra, si bashkëshorëte, cilat janë obligimet e saj. Parës e të hymë në detaje, parës e të hymë në përmendjen dhe trajtimin juridik të kësajteme, pa tjetër duhet e, të potencojmë se raporti burë grua është një raport shumë i veçantë. Dhe këtë lidhje, Allah i madhruar e ka bërë ashtë të veçantë, sa që i ka lidhur edhe disa nga obligimet që kanë individet ndaj Allahut me, dhe i ka kushtëzuar me obligimet që kanë bashkëshortet ndaj njëri tjetëri. Po saqërisht, kër është në pyëtje gruaja. Muhammedi sallallahu aleyhi vasallem e ka shpalosur këtë aspekt të kësa i lidhje në formën më të mirë me fjalet e tja, kër ka thënë, si kur të ishte elejuar, që dikush dikujtë përveç Allahut të i bëjë sejgjde, atër unë do të kisha urdhruar bashkëshorten, gruan, që t'i bëjë sejtë dhe burit të saj. Mirë po, të gjithë edhim se sejtë dheja është endaluar që t'i bëjët dikuit përveç Allahu të fuqiplot. Andaj, me këtë Allahu i madhruar në përmjetë të gjuhës së Muhamedit sëllallahu aleyhi vësallem, ka të reguar se sa i rëndësishëm është kjo raport dhe sa i rëndësishme është kjo lidhje dhe sa të kujdeshëm, duhet të jenë të dy bashkëshortët, e posa qëri shtë gruaja, kur ka obligime shumë të mëdha, ndaj burit të vetë. Nga se, si kur të ishte e lejuar të bëhi sejzde, gruaja do të urdhërohe që të bënd të sejzde burit të vetë. Në tjetër hadith, qëndron se Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, ka thënë, nëse gruaja i falë 5 kohët e namazit, e agjeron muaj në Ramazanit, është e dëgjueshme ndaj burit të vetë, ajo do të futet në gjennetin të cilin për të e ka përgaditë vër Zotë i sajë. Pra, një kushtëzim i këtil, një lidhje ka që ngushtë në mes i badeteve madhore, si kur se janë namazë dhe agjerimi, me mirësjeljen, dëgjueshë mërin, njohjen e obligimeve që ka gruaj ndaj burit, një kushtëzim i këtil, pa dushim se e ka domethanjen e vetë të madhe një grua njëherë ka ardhur të Muhammedi sallallahu aleyhi vasallem për të pyetur për diçka. Në ndërkohë, i dërguari Allahut e pyet atë grua, thot, a ke bur, a je e martuar? Thot, po. Si i keni raportet, si qëndron ti me burin të antë, sa jeti korekte nda i burit të antë, kjo i përgjigjet, thot, o i dërguari Allahut, nuk ka kërkes të tijen të cilën unë nuk e respektoj edhe nuk e realizoj, Përveç atyre, të cilët vërtet mundësit nuk më lejoin ta bëj një gjë të tillë. Çdo të thotë se çdo urdhër të tijun e respektoi, çdo kërkesë të tijën e realizoi, përveç nësa i vije ndeshme mundësitë e mia dhe në pamundësi nganjëherë ndoshta nuk realizoj ndonjë kërkesë të tijën. Atëherë i thot Muhammed sallallahu alaihi ve sellem asaj gruaje, thotë vendoja mendjen se si po sillesh me burrin tënd, ngasë a i është për ty gjeneti dhe gjehenemi. Që do në thotë se nëse i ruan dhe kujdesesh për këto raporte, nëse je e sjelshme dhe korekte, atëherë në përmjet ti, ti do të fitosh gjenetin. Por nëse këto obligime nuk i përfil, nuk i përmbush, nuk i realizon kërkesat e tia, ato që e në legjitime, normalisht, ashtu si duhet, atëherë ki i frikë se aj mund të bëhet shkaktari që ti të futesh në zjarin e gjehnamit. Allahu i madhruar në Kur'anin famlart, lidhër me katë temë, thëtë, wa le hunne mithlu lëdhi aleihin bil ma'ruf, wa le rrijali aleihin ne darajje. Grave u takon e njëta mas si kur ajo që kërkohet prej tyre, që dënë thëtë, nëse gratë kanë obligime, kanë edhe të drejta, Nëse diqka kërkohet prej gruas, atëher edhe ajo ka të drejt që të kërkoj diqka, edhe e njëta duhet të i përmbushet. Mirë po një kësishë duhet të kjetë parasysh, vëllir rigjali alejhin në dërëgje, leta din gratë se gjithashtu edhe burët i ka ndo të drejta të veçanta. Janë disa obligimet cilat janë shumë të veçanta e që rëndojnë në bigruan në favor të burit dhe ato duhet të përmbushen nga ana e grave ato obligime janë të natyrës të ndryshme, por kryesisht të gjitha të gjitha shpiejnë në një të, në një drejtim. Rezultati, frytet të mira e atyre obligimeve çojnë në një drejtim të vetmin, ajo është që lidhja mes burrit edhe gruas të jetë sa më e fortë dhe të jetë sa më funksionale. Këtë lidhje Allahu i Madhruar e ka bekuar në një formë edhe e ka shenjtruar për arsyesë se të gjitha udhëzimet hyjnore, të gjitha ato udhëzime me të cilat na drejtohet Kur'ani i famullart, edhe me të cilat na drejtohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çojnë kah bërja e kësaj lidhje nës dy bashkëshorthëve sa më funksionale. Dhe në mënyrë që të evitohen të gjitha fërkimet, të gjitha plasaritjet, të gjitha ato të cilat shpiejn deri te Turbulimi i funksionalizimit të kësaj lidhje, Mohamedis Allahe Selim në ka ozuar që të funksionoj kërë lidhje me një tolerancë maksimale, me një mirë kuptim të dyanshëm, me një komunikim të mirë filtë, i cili, kur ashtë evident, atër s'ka dyshim se edhe krizat eventualet, cilat mund të paracitën si pasoj e fërkimeve të qastit, ato kriza bëhen të të i kajlueshme. Nga se, të dy bashkëshortët e ka në obligim që të gjitha keq kuptimet, të gjitha mos pajtimet, të gjithin së bashku, duke, duke i shfrytëzhuar të gjitha mundësit deri në shterje, për ti te i kaluar krizat në njërë që të mos vije deri të prishja e kurorës, apo të mos vije deri të ndarja në mes bashkëshortëve. Për këtë arsye, Allah i madhruar i ka kushtuar rëndësi ka shtë madhe, Obligimet që kanë bashkëshortët ndaras, secili prej tyre në mënyrë të veçantë ndaj njëri tjetrit. I kemi trajtuar obligimet që ka bashkëshorti apo që ka burri dhe ato ë në mënyrë të veçantë Allahu i madhruar kur ka përmendur njërin prej atyre obligimeve, e ka përmendë një fjalë. Kryeni ato obligime të motivuara fetarisht, të motivuara nga besimi juaj, bindja juaj, në shtrimin juaj ndaj Allahut fuqiplot. Dhe nëse njeriu e bën një gjë të tillë Po sa serej nëse ka arritur që në veten e tij, në shpirtin e tij të kultivojë ndjenjën e mbikëqyrjes së vazhdueshme nga ana e Allahut Fuqiplot, atëherë s'ka dyshim se të ka zhvilluohet gjithashtu edhe ndjenja e shpërblimit nga ana e Allahut dhe të gjitha obligimet i përmbushë dhe i kryen me kënaqësi të veçantë. E njëjta gjë, i njëti mekanizëm duhet të jetë i instaluar edhe në shpirtin e gruas, edhe ajo, derisa bën diçka për ta kënaqur burrin e vet. Derisa i ndejnë urdhrat e tij apo i përmbush kërkesat e tij, s'ka dyshim se duhet të jete të vetëdijshme se në këtë formë ajo do ta kënaqë edhe Zotin e saj dhe Krisoi do të jetë shumë e shpërblyer nga ana e Allahut, nga ana e Allahut fuqiplot. Mu për këtë obligim i parë, më i madh dhe më i rëndësishëm që ka gruaja ndaj burrit është ç tjet e dëgjuarshme ndaj tij ta respektoi atë deri në maksimum dhe të gjitha kërkesat e tij të mundohet maksimalisht të realizojnë në këtë rast gjithsesi duhet të potencohet se burri nuk duhet ta kesh përdorur pozicionin e cilan i ka dhënë Allahu fuçiplot por ai me korrektsin e tij të cilan e kemi trajtuar më herët duhet të kërkojë prej gruas vetë, vetëm ato gjëra të cilat janë të lejuara dhe janë legjitime vetë ato qëra të cilat ajo ka mundësi ti përmbush dhe nuk vijnë në dashëmën natyrën e saj, nuk vijnë në dashëmën mundësitë e saj, nuk vijnë në dash madje as me besimin e tij edhe të saj. Kisoj kërkesat e burrit pra duhet të jenë në suaza të saj, qëllën Allahu i madhruar e ka shpallur dhe e ka publikuar si të lejuar dhe legjitime që si soi Allahu i madhruar i ka përshkruar gratë e mira, gratë e dërojshme, ato me të cilat Allahu është i kënaqur, duke thënë fasalihatu qanitat hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Gratë e mira dhe të ndershme janë ato gratë të cilat janë të dëzhgueshme së pari ndaj Allahut e pastaj ndaj burrave të tyre. Pra dëzhgueshmëria dhe bindja për uljen ndaj Allahut është një gjë të cilën muslimani nuk e konteston. Ajo është ë para kushti i parë dhe kryesor i që njeriu të sigurojë për vetë jetë lumtur në këtë botë, por edhe lumturi të pafundme e shpotim në botën tjetër. Për kësaj më një er vije që gruaja thetë e dëgjueshme dhe respektuese e burrit të saj, ti respektoi urdhrat edhe kërkesat e tij deri në maksimum. Një grua e cila vepron në këtë formë Aja s'ka dyshim se është grua e mirë, e ndershme dhe e devatëshme Si pas përshkrimit që ka bërë Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar Në favor të kësa i shkon edhe ajo që ka thënë dhe ka përshkruar Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem në hadithin e ti I dhe sallat il mërëtu khamsaha, osamet shahraha Wa hafilat fërgjeha, ataat zaujjeha, dhe khalet il gjenne qoft kur gruaja t'i fal 5 kohët e namazit. Pastaj e azhiron muajin e Ramazanit. Pastaj është e dëgjueshme ndaj burrit të vet dhe e ruan moralin dhe nderin e vet, ajo do të futet në xhennet. Ose sipas një versioni tjetër të këtij hadithi, kur t'i plotësojë gruaja këto kushte, asaj do t'i thuhet futu në xhennet nga cila do derë të duash. Dhe kjo me të vërtetë është një është problem shumë i madh, është një prioritet shumë i madh, i cili arrihet jo me lehtësi, por arrihet nëse njeriu, qoftë mashkull apo femër, i përmbush obligimet mallore me të cilat e mëson feja e mëson Islami apo cilat të cilat burohen prej Kuranit edhe mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vetkrahasim i këtyre e, obligimeve dhe ndërthurja e tyre në mesjetë duke e patur parasysh se kemi të bëjmë me obligime cilat janë drejt për drejt lidhura me obligimet ndaj Allahut, sikur se është namaz e dhe agjerime. E pastaj, ndërlidhja e dëgjushmëris dhe respektit ndaj burit me obligimet këtila të regon se sa e kujdeshme duhet të jetë një grua e cila është bashkëshorte. Sa e kujdeshme duhet të jetë ndaj, ndaj burit të saj edhe sa e dëgjushme duhet të jetë ndaj ti. Në tjetër hadith që ndran një kushtëzim akoma me i drejt për drejt i këtyre dy gjerave, ku thotë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, vëllëdhi nefsi i bi biedih, la të edhil merë e të haqqa rabbiha, hatta të edhija ha haqqa zë ujiha. Pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, nuk ka o mundësi që gruaja t'i kryoj obligimet ndaj zotit të vetë, për derisa nuk i ka përmbushur obligimet ndaj burit të vetë. Dën thotë, këto dy loj obligimesh, këtë dy tërsi të obligimeve, janë të ndërglidhura ndërmjet vete dheri në masën e kushtëzimit. Dhe nuk mundet gruaja të jetë besimtare e mirë, e për ullur dhe e nënshtruar ndaj Allahut, për deri sa të mosjet për deri sa të mosjet e, e, e dëgjueshme dhe dhe respektuese ndaj burit të saj. Gjithashtu, në tjetër hadith, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem spjegon dhe së sharon, duke thënë, mes të fadil mu'minu ba'de taku Allahi ta'ala, khajren lehu min imra atin saliha. Nuk ka mënësi që njeri u të përfitoj në këtë botë apo në botën tjetër, pas devotëshmëris, pas takvalokët, pas dëgjojshmëris së ti nda Allah të fuqiplot, nuk ka përfitim matë madhë për burin se sa një grua e mirë, një grua e ndershme, e dëgjojshme, e devotëshme, i nëdhara i lejha s vetëm tjë alëshoj sytë buri grua së vetë, thot a i që të sohet dhe gëzohet, e ndinë vetën mirë se e ka një as i gruaje. Uajnë emaraha e ta atëhë, nëse e urdhron ajo do të adëgjoj edhe do të jaqoj në vend urdhrin uajnë akse me alejha e barretëhë e nëse ky betohet diska se si gruja e ti do të veproj kështu edhe kështu ose gruaja ime është kështu edhe kështu ajo Do t'ja përmbush betimin, me një fjalë nuk e qetë në situatë të atilë që ajta thyë i betimin e vetë, uajnë gabe anha, khafilat hu fi nefsiha o malih, e nëse buri mungon, ullëton, largohet nga shtëpia, ajo thotë me një vigilens të veçantë, do t'aruaj familjen dhe pasurin e ti. Madje, do t'aruaj edhe nderin e sajë, si nderi i përbashkët i të dyve dëshërmëria ndaj porit është e rëndësishme madhe dhe të veçantë. Kjo madje në raste e, të veçanta është më e vlefshme dhe më e rëndësishme se sa vetë dëgjueshmëria ndaj prindërve, për cilën e kemi parashyësh dhe e kemi shumë të qartë se është e një vlere shumë specifike. Allahu i madhruar në disa vende në Kur'an kur ka përmendur obligueshmërinë e adhurimit të Allahut, Me njerë pas kësaj, ka përmendur edhe dhe dëgjueshëmëri dhe, dhe respektin dhe i prindërve. O abudullah e volat të shiriku bi hishejën o abilo alidejni ihsana, a dhurajni vetëm Allahon dhe asë gjemës i boni ortak ati dhe me prindërit si luni mirë. Kjo të regonë se nëse dikush dikuj ti ka borzën e jetën e kësa i bote, atëherë borzliu mëj madhën betet fëmiju dhe i prindërve të vetë. Por në raste kur gërshetohen, kryqëzohen obligimet që ka njeri ndaj prenderve dhe obligimet që ka gruaja ndaj burit, atër s'ka dyshim se përderi sa kemi të bëjmë me dy loj obligimet të gërshetuara, po të dyjat janë legitime dhe të lejuara, atër s'ka dyshim se gruaja duhet të japë për parësi obligimeve që ka ndaj burit, para obligimeve që ka ndaj prenderve. Për arshyës e në momentin që ajo është martuar, juridikisht ka dalur nga për kujdesja që prindrit kanë pasur për te. Dhe ka dalur gjithashtu edhe nga obligoj shmëria e respektit që ajo dhëtë të tregojnë dhej, dhej prindrëve të saj. Dashuria nuk dhëtë të mungoj, respektit nuk dhëtë të mungoj, e të gjitha këto, por nëse vije, vije në desh ose gërshetohen obligimet që ka femra ndaj prindrëve dhe ndaj dhe burit, atër s'ka dyshimëse në këtë rast i ipet për parësi obligimeve që ka ndaj burit, për arsye se... Lidhja me prindërit është lidhje biologjike. Kësaj si edhe obligimet që pasojnë pas asaj lidhje janë të kësaj natyre. Por derisa lidhja që ka gruaja me burrin e vet nuk është lidhje biologjike, po është lidhje me marrëveshje, lidhje me kontratë dhe njeriu çdo marrëveshje dhe kontratë që e ka pranuar me vetë dëshirë është i obliguar ta respektojë deri në vdekje ose deri në prishjen e asaj marrëveshjeje. Kësisoj, gruaja e dëgjon dhe është respektuese e burit të vetë, më te përndoshta edhe sesa e prinderve të saj. Obligim tjetër i gruas muslimane është që të mos dalë nga shtëpia pa lejen e burit. Dhe dalja apo mos dalja e gruas nga shtëpia, jo që është e kufizuar, por është e definuar dhe e kanalizuar dhe ajo pa dyshim se ka regula të cilave duhet të përmbahet me rastin e dalje sësaj nga shtëpia. Dhe këtë do të trajtojmë vetëm në aspektin e obligimit që ka gruaja në daj burit, që të mos dal nga shtëpia pa e informuar burin dhe pa kërkuar lejen e ti para prake. Nëse gruaja është të vedishme se burin nuk ka kurfar pengese që ajo të dal për të vizituar farefisin, ose për të kryrë në do një nevoj, ose për të blerë në diqka, ose për të kryrë në do një pun të veten. Edhe nëse ajo e di se buri, para pra kish nuk ka kurfar pengese, ajo prapë se prapë është e obliguar që atë të informoj me rastin e dalje sësaj nga shtëpia. Dhe këto gjera, kanë qenë dhe mbetën të definuara si pas ajeteve të Kur'anit dhe si pas udhëzimeve të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Këto udhëz respektuar të gjithë, i kanë respektuar fillimisht grat e, e, të dërguarit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, pastaj grat e bashkohanikëve të ti, edhe ajo pastaj është shëndruar në teori të cilën duhet ta ta, res, ta respektojnë muslimanet gjatë gjithë kohës. Allah ju madhruar u drejtohet grave me fjalet, vë karne fi buju t'i kune, vëla të berrejnë të berru gjelgjahili jeti l'ula. Dhe ju o gra rinë në shtëpiat tuaja ashtu si u ka hija muslimanëve dhe as së si mos lejoni që ju të zbuloheni edhe të dilni nga shtëpitë sikurse e kanë bër një gjë të tillë grat pagane nga koha e ignorancës së parë. Do thotë çndrimi i gruas në shtëpi është për shkak se ajo ka obligime, ajo ka detyra, ajo ka punë Dhe në atë moment kur asaj i paracitet nevoja për të dalë nga shtëpia, ajo nuk e ka të kufizuar, nuk e ka të ndaluar. Mirë po, gjithë një këto gjera dojt të i bëjë në koordinim me burin e vetë dhe me lejen e ti. Aishja, Allahu qofti kënashur me të që ishte bashkëshorti a gruaja e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, e rëfen një një njarje interesantë nga jeta e saj. Në të vërtet kështë të ndodhur njëherë një intrigë nga anaj disa hipokritëve, të cilët këshin shpifur e, lidhur me sieljen ajshës diska, një akuz të pavartet dhe e këshin një losur nderin e saj e me kët, edhe nderin e të dërguarit Muhammed sallallahu aleyhi vësallem. Kjo gjendje kështë e zgjatë gati për një muaj rjeshtë, dhe ajo mështë te përmi padushime kështë e goditur vetë protagonisten e kësa në gjari, ajshën, e ndershme, nanën e besimtarëve. Nga randësia e kësaj shpifje, ajo ishte sëmur dhe Muhammedis Allah e Selim njëherë kur hyri në shtëpi, i pyët i familjarët, si e ka gjendjen kjo? Ajo pasta i hapi sytë dhe kërkoj nga i dërguar e Allahot leje që të shkoj të prindrit e saj. E aji, pa dushim se i alejoj një gjëtë të tilë, ajo thot shrujtzova rastin edhe të shkoj të poshoj të prindrit e mi, dhe gjithashtu të dëgjoj se çfarë po flitet për mua në në qytet. Me këtë ngjarje ne kuptojmë se gruaja edhe nëse është e semur, edhe nëse don të shkoj të vizitoj të afërmit prindrit e kështu me radhaj ajo prapë se prapë këtë duhet ta bëj me lejen e burrit, ngasë vetëm në këtë formë më njanojnë të gjitha mundësitë për çfarë do të ketë kuptimi dhe në këtë form komunikojnë bashkëshortët në formën më të mirë, nga se kur grueja kërkon lejën e burit për të shkuar dikund, s'ka dyshim se buri endin vetën mirë, endin vetën të sigurt, dhe kupton se grueja e ti nuk është shpërfil se ndaj ti. Në të vërtet, obligimet që ka grueja ndaj burit, janë të ndryshme dhe të lojlojshme, disa prej tyre i përmendëm, ndësa disat të tjera do t'i përmendim në pjesën e mbetur të emisionit pas një shkëputje të shkurëtër, andaj mos leoni mundësin pa qenë të shqoqruar me ne. Shikua si ja ku jemi sërishë së bashku në takimin tonë dhe shërshërimin me artin e mirësjeljes. Temat cilën jemi duke e trajtuar është një tem e rëndësishme. Konkretisht jemi duke folur për obligimet në lidhjen bashkëshortore, obligimet cilat janë të veçanta për gruan apo bashkëshorten. Këta trajtim e bëjmë pasi që para prakisht i kemi trajtuar obligimet e përbashkta dhe pasta i kemi trajtuar edhe obligimet e veçanta që i ka bashkëshorëti. Dëgjushmënia, respekti që duhet të tregojt grueja ndaj burit, s'ka dushim se ashtë gati i parezervë. Në të vërtet, a i limitohet dhe kufizohet vetëm atëherë kur vërtet buri nuk ka të drejt të kërkojnë ndë një gjë prej grua së vetë, si kur, kur kërkonë ndë një gjë që është fetarisht e ndaluar, ose në pamunësi të grua së për të përmbushur dëshiren e ti, përshka këtë pa mundësis fizike ose të nëgjashme. Për ndryshe, mes tyre dy kufizimeve, mes tyre dy limiteve, që ndronë obligu e shmëria e gruas për t'i përmbushur dëshirat e burit. Por në anën tjetër, udhëzimet islame kërkojnë nga burit që a e tjetë i matur, që tjetë korekt, tjetë i sinqert, tjetë i mirë, në mënyrë që të mos e shfrytëzoj në një farforme këtë e përsi të vetën, e që nga gruja e vetë të, gje, të, të kërkoj gjërat të pa logikshme, ose të pa pranueshme, ose vështirë të realizueshme. Në këtë formë, nëse arrin të dy bashkëshorët të që të kuptohen në këtë mënyrë, atër s'ka dyshim se gjërat do të funksionojnë ashtu si është më smiri, nga se të drejtat dhe obligimet do t'i kuptohen seriosisht. Nëse gjdo njëri për e tyre i, ku, i kupton obligimet e veta, atërra i do të cilët shumë mirë me tjetërinë nëse i kupton të drejtat e veta dhe nuk i ke çpërdor ato, prap sjellja në meshtyrë do të jetë korrekte edhe lidhja do të jetë ashtu si është më së miri. Gruaja, sikur se u përmend në pjesën e parë të emisionit, nuk del nga shtëpia e burrit pa lejen e tij. Ose nëse ajo është e vetëdijshme se burri nuk ka kurrgjë kundër që ajo të dalë, s'paku duhet ta informoj. Posaçërisht në kohën e sotme kur Mjetet e komunikimit e bëjnë shumë të lehtë dhe të thjesht komunikimin. Edhe nëse ekzistojnë distanca për shkak të punës, për shkak të kësaj, don të thotë gruaja është e obliguar çta informoj burrin e vet se shkova këtu për të vizituar prindrit, për të bler diçka, për të kryer një punë e cëto më radh. Nuk është e udhës, nuk është e hijshme, as pak e mirë që njeriu, burri të kthehet në shtëpi të mos e xej gruan e vet. Në kurse duke mos ditur fare se ka mund të ketë shkuar ajo. Në rastet këtylla është shumë normale që të lindin dyshime para gjykimeve, gjana të ngjashme, e Islami për të evituar të gjitha këto ka vendosur rregulla të këtylla, të cilat nëse respektohen, s'ka dyshim se jeta do të bëhet shumë e këndshme edhe shumë e mirë. Gjithashtu prej obligimeve të gruas është që të mos lejojë të futet në shtëpinë të burrit ata persona të cilët burri nuk i don në shtëpinë e vet. Me një fjalë, çofshin ata nga familja e saj, çofshin madje edhe nga mtutafërmit e saj. Nëse ajo e di se burrit nuk i bëhet çefi që ata njerëz të futen në shtëpinë e tij. Ose ajë për ndonjë arsye i urren ata, për shkak se nuk janë njerëz të mirë ose nuk janë njerëz të ndershëm ose kështu me radh, atëherë ajo e ka është e dëtyruar që të mos i lejoj ata të futen në shtëpin e saj, apo në shtëpin e ti, në shtëpin ku ata jetojnë së bashku. Kësisoj, ajo është kujdestare e shtëpisë së burit, dhe ne edhim prej regullar e të përgjithshme se asni njeri nuk lejohet të futet në shtëpin e tjetrit pa leje, pa lejen e pronarit të shtëpis, ose lejen e të autorizuarit të pronarit të shtëpis. Pra buri, i zote i shtëpis nuk është aty, egziston njëriju që është i autorizuar që t'jap leje ose të mos lejoj që njëriju të futet në shtëpin e ti ajo është gruaja në rastin konkret e ajo pastaj këtë autorizim duhet ta të kujdeset për te të mos e kjec përdor një kosisht duke mos lejuar as një njeri me cilin buri i saj nuk qëndronë në raportet të mira ose nuk është i knaqur qaj të futet në shtëpin e ti e ajo një kosisht duhet të mos lejoj që ai të futet në shtëpinë e saj apo të tia. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur e, dy xhara si obligime të gruas edhe dy xhara si obligime të burrit. Thotë ju keni obligime ndaj grave tuaja, por ato kanë obligime edhe ato kanë obligime ndaj juve. Obligimet e atyre ndaj juve janë që të mos lejojnë askën të futet e as të ulet në shtëpinë tuaj pa lejen tuaj. Ndërsa obligimi juaj është që për to të kujdeseni, t'i ushqeni edhe t'i veshëmbathni, ashtu si është mësëmiri. Në në thotë, sa her kemi obligime e, mbi njerën palë, gjithë një eksistojnë edhe obligimet e kundër të mbi palën tjetër, që në asë një mënyrë, Allaho i madhruar nuk ka diskriminuar njerën palë në favor të palës tjetër, ose ta ketë favorizuar tjetërën palë në dëmë të palës të parë e kështu me radhë. Gjithnjë ato obligime të cilat Allahu i ka paraqarë pa për të dy palët janë obligime të natyrshme dhe u përgjigjen plotësisht natyrave edhe të mashkullit edhe të femrës, edhe të burrit edhe të gruas, dhe nëse ato respektohen, atëherë ska dyshim se jeta bashkëshortore do të jetë shumë e mirë dhe e suksesshme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka të reguar se gruaja në shenjë respektin dhe i burit të vetë, nuk e ka të lejuar as të agjeroj, agjerim vullnetar pa lejen e ti. Dhe në thotë, derin këtë mas, janë të lidhur në ngusht bashkëshortet në dërmjet vete, sa që ajo as i badetin nuk do të aboj, po sasrësht i badetin vullnetar pa lejen e burit. Gruaja pra nuk do të agjeroj, agjerim vullnetar pa lejen e burit nga se, nëse burit në mes të ditës i shkon mendja ose i lind dëshira për të pasur kontakt intim me gruan e vet, ai ai gzon këtë të drejt. Dhe ajo është e obliguar të ja përmbushë këtë dëshirë. Për këtë arsye nuk do të filloj azhirim vullnetar pa lejen e burrit të vet. Nëse një azhirim që një, një ibadet, një adhyrim që bëhet për Zotin e Madhruat, nuk po u bëj ka të bëhet pa lejen e burrit, atëherë si ka mundësi dikush të mendojse ban të futet një i huaj në shtëpinë e saj apo në shtëpinë e familjes pa lejen e burrit. Këto xhera përmenden si shembuj në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë rëndësinë e këtyre rregullave dhe kur këto rregulla të respektohen, atëherë suksesi është i garantuar. Një obligim tjetër dhe i fundit që, ta, që do ta do ta përmendem në këtë kontekst i gruas ndaj burrit është që ajo të kujdeset spari për nderin e ti, që në të vërtet është nderi i përbashkët, pastaj për pasurin, shtopin dhe fëmijet. Kur flitet për nderin, nderi i gruas është buri dhe nderi i burit është gruaja. Nderi i tyre është i përbashkët dhe ata e ka një obligim të veçant që të mos e përdhosin në asë një mënyrë nderin e njëri tjetrit. Matje, nëse buri është i pandershëm, hia e zez i bije edhe gruas. Nëse gruaja bëhet e pandershme, prap hia e zez i bije edhe burit. Për këtë arsye e existon kjo obligoj shmëri, e cila është shumë e madhe që ata të ruajnë në derin e njeri tjetrit. Gruaja ka obligim të veçant edhe më madhorë për arsye se më ste përmi përmi Defektet edhe fërkimet lidhen lindin kur kanë të bëjnë me akuza të ndërsjella, por posaçërisht me apo pa të drejt, më së teprmi akuzohet femra. Andaj, duke e patur parasysh se ajo më shpesh akuzohet, atëherë edhe kujdesi i saj duhet të jetë më i shtuar. Ajo duhet të jetë shumë e kujdesshme, duhet të jetë shumë e ndërshtme shume moralshme, dhe në këtë form, ajo e karuajtur në derin e vetë personal, por një kosisht e karuajtur edhe në derin e burit të vetë. Gjithashtu, ajo duhet të jetë e, e kujdeshme dhe të ruajt të menagjoj mirë edhe shtëpin e ti dhe pasurin e ti nëse e kërkon nevoja. Dhe në thot, ato që aji i posedon, Në thertet ata për momentin i posëdojnë ato së bashku dhe në momente të caktuara ndoshta do të kërkohet prej saj që ajo të menaxhojë me pasurinë ose të menaxhojë me shtëpinë ose kështu me radhë dhe ajo kët duhet ta bëjë me besnikëri maksimale. Sidomos në raste kur burri udhëton për arsye të ndryshme dhe ndodhet larg familjes, larg shtëpisë, atëherë s'ka dyshim se gruaja do ta ruajë në veçan ti do të arua i shtëpin e ti. Muhamidi sallallahu aleyhi vasallem, kuri ka përshkruar grat e mirë adhe të ndershme, ka thënë khejru nisa ikum men idha nadara i leja zau gjuhasë rrëtë. Grua ja ma e mirë dhe ma e ndershme është aje grua cilën buri isaj sa po të shikon knaqet me te. Do thënë vetëm të shikoj, aj që të sohet edhe knaqet. O i dhe emaraha e ta atë e kur ta urdhroj, ajo është e dëgjueshme dhe e respekton burin e vetë, o i dhagabe anëha hafilat hu fi nefsiha o mali, e kur ajtë të mungoj përshka këtu ullëtimit, ose diska tjetër, ajo thot e ruan në derin e vetë dhe e ruan pasurin e burit. Pra, nëse kjo është përshkrimi i grua së mirë dhe të ndërshme, atëherë nuk mbetet për grua në muslimane nështë, që të kërkoj diska tjetër përvecë se të bëhet e këtilë. Gjithashtu, ajo ka obligim edhe të kujdeset për fëmijet që i kanë, të kujdeset për edukatën e tyre, nga se në mënyrë shumë të natyrshme, nëna ka mëte për qasje të këfëmijet se sa babaj. Dhe ajo ka mëte për hapsirë dhe mundësi që të ndikoj të kë ata kësisoj edhe të edukoj, ata me me edukatë të mirëfiltë se sa babaj për arsye se buri në mënyrë të natyrshme angazhojt për të fituar, për të siguruar mbjetesën, kujdeset, për të siguruar ushqimin, veshmbathjen e gjërat e tjera të nevojshme për mirëqenjen e familjes. Ndërsa nëna, edhepse edha jo i ka obligimet e veta, i ka obligimet rëthështëpis, pastërtis, higjenës, ushqimit, e kështu me radhë, me gjitha të prapë se prapë, asaj më tepër i mbetet kohë që të komunikojë edhe të punoj me fë dhe ti edukoji ata. Nëna madje është shkolla vetë, nëna është vetë institucioni ku formohen brezat e ardhshëm, dhe nëse nëna është e mirë, e kujdeshme, e ndershme, e devatshme, nëse nëna e ka kuptuar drejtë misionin e vetë, dhe nëse mundohet që maksimalisht ata të përmbush ashtu si duhet dhe si i ka hije, atër s'ka dyshim se ata fëmi kemi shprejtë se do të dalin të edukuar, dhe a e në këtë formë e ka përmbushur një emanet të trefisht. Emaneti i përmbushur në këtë form është i trefisht nga se spari ajo e kryen obligimin që e ka ndaj fmive të vetë si nën e tyre. Pasta e përmbush emanetin ndaj burit të vetë nga se i ruan dhe kujdeset për fmijet që i kanë së bashku dhe e treta obligimin që ka ndaj Allah të fuqip lotë e që Allahus se cilin e ka obliguar dhe e ka ordhruar që të kujdeset në mënyrë të veçantë për edukimin e fëmijëve të tyre. Një grua e mirë i përmbush obligimet ndaj burrit të saj, çfarë do të quoft ai. Ajo me këtë e fiton kënaqësinë e krijuesit fuçiplot. Dhe kjo mendoj se si stimulim duhet t'i mjaftoj secilit njerëz. Por në anën tjetër, çka të dy bashkëshortët në mënyrë që jeta e tyre bashkëshortare të jetë e këndshme dhe e mirë çelidhja e tyre thet funksionale do të mos ketë pengesa të dy bashkëshortët do të jenë shumë korrekt në kërkesat e tyre nëse janë të tillë atërs ka dyshim se edhe Allahu fuqiplot do t'i bekojë ata dhe udhëzimet e Allahut në asnjë mënyrë ata nuk bën ti ke shpordarën në mënyrë që vetëm të kërkojnë për njëri tjetrit ja shihe se çfarë ka thënë Allahu ti je obliguar kështu ajo pastaj ti thot ja shihe se çfarë ka thënë Allahu ti je, je obliguar kështu Mirë por lidhja e tyre duhet të funksionoj në bashk punim, në kooperim të ndërsjel, në kryerjen e obligimeve të përbashkëta dhe ato të veçanta që i kanë se cili, me një synim të vetmin për të fituar kënatsin e Allah të fuqiplot. Kur e bëjnë një gjëtë atyl, s'ka dyshim se Allahu do t'i ndihmoj, Allahu do t'i bekoj, edhe jeta e tyre do t'jetë shume kantshme. Ne shpresojmë që të gjitha lidhje tona bashkëshortore në familjet tona të jenë të mirë filta dhe të bekuara. Në besim me shpres se keni përfituar për këtyn e fjalve dhe derin takimin e ashëm ju lëmë në përkujdesje në Allahot fuqë i plot. Vësselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vësselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.